Hej och välkomna till Nu pratar vi film med Louis och eh, Louise Idag så är det Luiserna, för Peter kunde inte vara med för Han är på retroresan Meetup Winter Så jag säger hej, Louise Hej, Louise du... Ja, vi saknar Peter här, gör vi ju såklart Det är Louisarnas dag Ja, men eh, uh, vi hoppas att eh, han har det riktigt roligt där borta Och det, det tror vi att han har Ja, det hoppas jag, för det är ju som sagt retroresan Han, han är ju en soldat, han är ute och krigar. Precis. Liksom. Och då får han kriga själv. För vi, vi... tycker inte om att kriga, du och jag. Mm. Uh, det här är ett specialavsnitt, som äh, inte riktigt. Det är, vi är, vi spolar skiten ur avsnitt och vi ska prata om uh, en film där, uh, ja, en bokningsfilm där Leonardo slåss mot en, uh, nej, nu, nu vet jag fel. <laughs> Det är, det är en slags en, boxningsfilm. En, en boxningsfilm med Leonardo och en film där eh, Rockys prodigy springer runt i skogen. Ja, precis. Rocky eller, ska eller träna en björn. Rocky ska träna en björn mm. och Leo ska boxa sin ring. Precis. Typ, Självklart så ska vi prata om The Revenant och Creed. Yes. Som vi båda har sett. Mm. Och... Men innan vi börjar prata om den mm. för eh, i helgen så var det ju Ett mästerskap i Livsköping. Ja, precis. Som eh, du var med i. Idag är det ju söndag... Det? Ja, ja men Idag är det ju söndag den 14. Och det är Alla Hjärtans dag idag. Mm. Eh, <laughs> ja. Jävlar. Eh, och eh, enligt... Nu ska jag säga vad det är Ghostbusters 2 där. Så finns en scen där de säger att... Eh, det är en tjej som med i hans tv-program som säger att... ja ah, men Jorden ska gå under den 14 januari, eller februari 2016. Så det är lite roligt att det är just idag. Då. Men oh, än så coolt. länge har inte jorden gått under. Det är några timmar kvar. Ja, precis. Vi eh, hinner spela in i alla fall. Ja. Eh, nej, men igår då så var jag med i finalen av Lidköpings mästerskap i Mario Kart 8 på Wii U, eh, på Folkets hus här eh, Det arrangerades av Lidköpings e-sportcenter- Som drivs av Liköpings Dataförening. Och eh, det var ganska jämnt eh, faktiskt mellan mig och den som kom två Men eh, jag fixade det faktiskt. Och jag hade med mig min eh, sambo bland annat i publiken. Pling! som stöttade mig. Precis, pling, pling, pling. <hör> eh, och han berättade att det var ju ibland när jag klantade till det lite grann som eh, han nästan fick en <hör> hjärtattack. Det var ett tillfälle som jag skulle kasta en bomb bakåt på motståndarna mm. Men jag råkade kasta den framåt istället Och så stötsade den skylt över mig Och så stötsade den tillbaka på mig Och Oj. bara, åh, det var så klantigt Uff, Men <laughs> ja, jag vet Men det gick bra ändå Och ja, men det var kul Jag börjar inse nu att Ja, fan Jag är bäst i stan skulle man kunna säga och, Ja, riktigt kul Jag fick bland annat en radiostyrd Eh, bil, Mario Kart 8 bil eh, eh, som pris så att eh, ja, det riktigt roligt mm. Så du vann hela skiten? Ja, jag vann hela Yay! skiten Yay! Grattis. Tack. Jag visste att du skulle vinna för du är så jävla grym ja. på Mario Kart <laughs> Nu har jag bevis mm. för det också ja. eh, cool. Jo, och från eh, apropå Lichepin C-sportcenter och Lichepin sata så vill vi påminna er om eh, Aria 0510 som hänger om helgen 29 april till 1 maj vi har ju fått vi ska ju få vara med där, vi ska få medverka väldigt kul och köra en poddinspelning live på plats den 30 april så då får ni komma och titta och lyssna på oss Aria 0510, det ska ju vara för er som inte vet det, tävlingar inom e-sport bland annat Counter Strike Global Offensive, League Of Legends Och andra tv-spel, brädspel Det blir Lasertag, Cosplay Och den lokala humorgruppen Cass Humor kommer komma dit och besöka också Så att, missa inte detta eh, ni... Och störst av allt Vi kommer vara där Vi kommer vara där det är precis det jag kommer. Så köp biljetter eh, De kommer släppas den 27 februari Och eh, Information om biljetter och allting annat Finns på aria0510.se Mm. så vill ni träffa oss där och utmana mig i armbrytning så får ni ställa, se om ni vågar det. Den som vinner får en ja vad kan han få? Han får en kram av Louise. Och en, <laughs> ja. och en kram av mig. Det är nog lika vinna över mig. Ja, kanske får verk i armen också på köpet. Ni kommer jag säkert få för sist är jag är bra att han fan hon trodde fick. <laughs> vi ska inte bry. Alltså vi tar det för kostar vi ska inte bryta armen alltså det är, det är inte det som har bit Nej. Mm. Men Nej, apropå inte. Wii U-spel och sånt förresten Så ja. vill jag gärna säga det att Det finns ju ett spel som heter Super Mario Maker Som jag har nämnt förut som jag tycker väldigt, väldigt mycket om Och det är jag är också väldigt duktig på ja. Att skapa banor Ja precis, tack eh, har, Du har tänkt att skaffa dig själv förresten Vad? Har du tänkt att skaffa dig er själv förresten, er själv, förresten? <hör> Nej, alltså, Jag spelar ju så lite ja. Så det kommer vara bortkastade pengar det är det. Ja Jag, jag vill ha det men jag har inte tid. Jag har tid men jag orkar inte. Ja, nej jag känner igen det där. Det är många säger så det är liksom det med tid och ja, allting mm. så att det är inte lätt. Jag har ju jag har ju jängspel jag har ju köpt jag har ju Batman spel mm. som är skitbra jag har spelat ett tag och så bara äh, jag orkar inte så jag har spelat inte spelat alls så, så mycket längre men Nej. Men äh, i Resupormarken så finns en tävling som gör med och äh, jag vill ha er hjälp äh, lyssnare äh, i, För att det är lite dum att Det är bara de med flest stjärnor. Som kommer till finalen nämligen. Så att eh, om ni har Super Mario Maker själva. Eller om ni känner någon som har Super Mario Maker. Så får ni gärna tipsa om eh, min bana. Och gå in och spela. Och ge den en stjärna. Och eh, koden till banan. Är 3401. 0000. 00 00 01. b 59 9A3F. Och vi kommer även. Lägg upp den på vår hemsida och Instagram. Mm, jag tror vi har den på vår hemsida, jag är inte säker. Eh, ja, eller på, det... eller på Twitter. Ah, ja, vi, vi kan lägga upp den. För det är svårt att komma ihåg eh, siffror. Jag har siffrorna framför mig jag kommer inte ens ihåg. Ja, jag tror att den vi har på Nej. hemsidan. Det är den som jag gjorde för vår podd. Nu pratar vi filmer. Så var det. Ja. Som, ni, som ni såklart också måste testa den är asbra Ja. När Louise säger måste så måste ni göra det för annars kommer hon att köra en som, som taken. Hon kommer hon kommer leta efter dig. Hon kommer hitta dig. Och har du inte spelat ballen så kommer hon döda dig. kill you. Mm. Så so don't fuck with Louise. Alltså bokstavligt talat. Vörd. Vörd. <laughs> ja, precis. Det blir nästan lite Louise-filter där. Ja, Vet ett Louise-filter med Vörd. Mm. Ja. Uh... Och eh, ja, ja, du har ju eh, förresten Du släppte ju Sveriges första videorecension av Deadpool i veckan Ja, jag grym. brukar vara faktiskt eh, den första i Sverige som släpper videorecensioner För det är typ ingen som gör det, förutom jag de Nej, men det, det lär jättekul på Nu pratar vi films ja. Youtube-konto såklart Precis, jag har släppt ju, eller släppt, jag var kollat på Deadpool Åh mm. oh, för fan vad bra den är Ja, vi, vi ska se någon. den Nej, den är spoilerfri i så den kan vi ja. kolla in Jag ska inte spojla någonting nu men fan, det, det är så grymt Det är en perfekt, alltså jag hatar alla dag mm. Och den, den här filmen är En perfekt till Lägetans dag här Fuck you, bullshit Lägetans dag, Men det är en fin kärlekshistoria Med mycket våld och slakt och där Det låter jättebra, Nej. vi ska se <coughs> det Jag rekommenderar absolut att ni ska se Deadpool Den, den, den äger, den skiljer sig från allt annat som finns I den Och det är en som verkligen är i perfekt tid Nu då mm. det, Så den, den får ni gå kolla på Och, och tittar på min recension på Youtube. Ja, precis. Den finns där. Och uh, jag ska se den imorgon och vi kommer ju såklart spoila skiten uran nästa gång. Ja. Men uh, nu ska vi spoila skiten ur två andra filmer. Ja, vi ska ju som sagt uh, prata om bokstynstylmen The Revenant och skogsfilmen Creed. Just det, så var det. Ja, vi börjar med The uh, Revenant. Spoilervarning, uh, spoilervarning, spoilervarning. Precis, nu är det spoilers, spoilers. Har ni inte sett de här filmerna så gå och se dem. Och sen lyssna igen. På, eller lyssna på oss, men jag. Ja. Revenant. Det är ju en... Våldtäktsfilm, det är inte jag säga. Ja. Bamse sätter på Leo. Nej, inte riktigt så, men... Nästan. Uh, det, det är väl det man kommer att prata om, men... Uh, alltså, hist historiemässigt, den... Jag spelar mycket i skogen. Mm. I princip. och Leo, han är väl någon så här vit soldat som är ihop med en indian tjej, typ, inföding. Ja, han har ju fått barn med en indian tjej. Men, precis. Och sen så kommer det folk och krig, slåss och grejer och sånt. Och, mm. och, ja. Och han hamnar i en fight. Att han först, ja... Hur fan ska man säga egentligen? Alltså det är svårt att förklara filmen utan att säga att han blir... Ja. Ska vi ta det från början? Ja, berättar det från början. Ja. Eh, kan jag kan ju börja med att säga att regissören heter Alejandro González Ina Eller någonting Inarritu. sånt. ja. Mycket vackert. Och, eh, han har gjort Babel, har för mig? Ja, precis. Eh, och The Birdman, tror jag? Ja, har gjort eh, rätt så många bra filmer faktiskt. Mm. Birdman, Babel... Bland annat mm. så att det är en regissör vi kommer säkert få se många av. Er. Hej min sambo Hej. som kommer att förbi här. Kling. Pling. Han hämtar Super Mario Maker nu ser jag och han är så söt. Ja. Han ser sån kibaka varje gång han går förbi kameran. Ja precis. Jag, jag ser bara en massa skäg och hår. Jag sparar ju mitt skägg. Kolla ser du på? Ja vad fint. Och så har jag har gjort en sån här skruv, alltså mustasch. Mm. Du passar jättebra Ja, tack. Ja. Jag tycker att det ser konstigt ut, men jag ska snart gå till en barberare och en barbar. Så en, en, en barbar. Jag ska gå till barbar. precis. Så att han, eh, <laughs> vad heter det, eh, råk knis rakar mig. Ja. Så att så att så att jag kan kryssa bort det från min bucketlist för det har jag att göra. Mm. Det mm. är så kort. Ja, men tillbaka, ja, tillbaka till filmen. Tillbaka till filmen. Björn eh, ja. Leonardo DiCaprio. Do... Tom Hardy Dom Hennalgisen <laughs> Det finns en massa Folk ja. i den här filmen så. Uh, Men det viktigaste är ju Det Leo, är Leos film Ja, det är, precis kan jag säga. Uh, ja. Nej, men, Han jobbar väl Med folk som ska De jagar Och uh, ja uh, Fixar såna här skinn Som de väl ska sälja, djurskinn På 1800-talet här I amerikanska vildmarken Men så kommer indianer Och de ska skäla dem Med skillnad och, mm. och dödar en massa Av deras Ja, personer Ja, och då ska vi bli politiskt Inkorrekta, röra mot de vita Ja, en, en Om, slags cowboy Skulle man kunna säga Jag får säga så, jag är själv från kina och har indianblod mm. Någonstans I en procent i mig Cool. Okej, det Inte i mig, men i ja en procent indian i mig. <laughs> ja. Ni vet vad vi menar. Vi, vi, gör det, vi ställer alltid på, på skämt. Mm. Eh, nej men, gud vilken öppningsscen alltså. Det var rätt cool faktiskt. Ja, och rätt våldsam också måste jag säga. Ja, filmen är ju ganska brutal. Eh, eh, våldsam, blodig. Eh, snyggt också, det ser äkta ut. Alltså det är... Plus att de gör Ja, illusionen är att de ska göra Det flesta en enda tagning Vilket de kanske också gör mm. Men det, sånt där är riktigt imponerande För det krävs så mycket planering Minsta lilla grejer, hur kameran ska röra sig Hur fort de ska springa, de där bakgrunden Minsta slag, någon som utlöser Effekterna av blod och grejer Allting ska klicka på mikrosekunden I en enda lång scen mm. Sånt där är imponerande som fan Tycker jag mm. Ja men alltså, ja men fotot då i filmen alltså gud, alltså den här regissören, han har ju filmat allting i eller inte han som har filmat men i alla fall eh, han visste till att det filmas i, bara i naturligt axljus bara en sån mm. sak och kronologisk ordning och allting, alltså det är, det är verkligen ett mästerverk den här filmen mm. och hoppas verkligen att Leonardo För en Oscar som han så väl förtjänar. Att äntligen... Han eh, borde ha en Oscar. Han borde fått få en Oscar för ganska länge sedan. Men om inte han får en Oscar för den här, för den här prestationen. Så kan Oscar-skalan fuck off, som jag brukar säga varje år. Mm. Eh, han gör det hur bra som helst. Det är, han spelar väldigt bra. Alltså, eh, alla andra spelar också bra. Men detta är så sagt Leos film. Och eh, det är inte bara själva agerandet. så Hur han interagerar med folk och vilka repliker han ser. Men det är också all smärta. Alltså, eh, när han berat, Det finns en scen då. När han försvinner från gruppen. Så blir han attackerad av en björn. Och det är därför jag säger att han blir våldtagen av en björn. Och det var en anledning att jag såg filmen. För jag ville se att han blir påsatt av en björn. Mm. Och spoilers. Eh, han blev inte alls Nej. påsatt av en björn. Jag, jag en bara fan den sklandrar under bara stoppa in sin björnballe i honom. Och han bara åh. Typ. Jag, jag förväntar mig... Inner, inner species erotica snusk där men det blev inte, men man kan ju säga att han blev ändå inte våldtagen men han blev fan våldspåförd av en björn och han blev taget jävla, av våld, Det skulle man i alla fall kunna säga absolut, han blev nästan styckmördad utav mm. den här björnen och fy fan vad snyggt det var, alltså det höll på länge det var, det var, det var också bara en enda lång tagning Åh, oh, jävlar vad snyggt det var. Man tänkte, shit, alltså vilken jävla styrka den björnen har. Alltså, det Men jag tyckte det förstördes stora. lite av att eh, den såg inte helt verklig ut, tyckte jag, björnen. Så att det förstörde lite, det tyckte jag. Jaha, det är svårt att göra. Eh, äh, att ha en riktig björn. Och bara, nej, ja, nu får du sluta. Men... Men jag vill ha honom. <sor väljud>? <sor> så sån där rysk cirkusbjörn för de har så, ja. så får de dränka Leonardo i honung. Jaha, och så är det kört med björnen bara. But är Leonardo, I want to cuddle with him. <laughs> det har varit en cool film att se på. Ja. Men i alla fall, det, jag förstår vad du menar. Det, var, det är svårt kanske att göra en blöt björn. Se fotorealistisk ut. Mm. Det är kanske också därför de gjorde det när det var lite mörkare ute. Och regn. För det, med, med regn så kan man dölja mycket av... Av... vet inte Kuntu, alltså vad heter det Effekterna av björnen Alltså strukturen ja. Kan man dölja väldigt bra Det är därför de gjorde Första Godzilla-filmen USA-skiten Endast i regn mm. För att dölja The crap-effekt Ja men det lyckades Som inte med För det var ju bara Crap-filmen Hela filmen <laughs> Ja så dåligt ja. det, det är skräp Men det var ju bara regn Och samma sak de här, Men här ser det ändå bra ut mm. Men man vet också Man kan inte använda riktig björn För Leo hade fan blivit Strimlor Ja Vilket han blev också i den här filmen mm. eh, Och sen så Tyckte han dör han Men han kommer tillbaka och, och återhämtar sig sakta. Sen så blir det plötsligt en hemdhistoria Ja, alltså han eh, Först tycker de ju att han är så svårt skadad Så de vill ju bara lämna honom där Eller till och med döda honom på plats För att avsluta hans lidande Men eh, sen tycker de ändå att Ja, nej men han förtjänar Att någon mm. stannar kvar Och Ja, håller något sällskap tills han tid är ute på riktigt Så, liksom, så att de äh, får, ja. får ju lite pengar av det här företaget då, Att avståna ja, kvar hos honom äh, Ja och sådär så, Medan de andra ber sig tillbaka Egentligen skulle ju Leonardo visa mm. dem vägen Tillbaka så är det, liksom, det var ju det som var ja, Han var ju bra på sånt mm. Nej men i alla fall De lämnar kvar honom och så, ja. Ja. Några stannar jo, kvar han... och, Fast så är det ju en fuling där Som spelas av Tom Hardy som... Uh... Ja, Bane är Ja, ah, precis. Bane är under. We cannot leave Leonardo behind. <laughs> We did a bear. Typ. Och han är mm. ju till tokig. Alltså han hade väl blivit, berättar han väl, sån här... Um... Vad heter det som indianerna gör? Tagit tag skalpell? Nej. Uh... Ja, han hade ju blivit... Skalperare. Precis. Han hade ju väl blivit eller de hade gått in i hjärnan på... Kanske var därför han var så tokig, men... Ja, det var ett, ett, det var väl ett skalperingsförsök. Ja. Precis. Mina minns helt rätt. Så att uh, han nej uh, tyvärr så uh, vi ska lämna dig och så dödar han ju Leonardos uh, barn och Le Ja, precis. Men Leo... Leo ligger där och han han kan han kan inte ens röra nej, sig, han kan, sig inte, han, han kan inte göra någonting åt det han, ja, han bara liksom och Han har infektioner i hela kroppen och De har ingen antibiotika, ingenting sånt och inte tvättat såren. Ja, eller. det är helt fantastiskt att han ens ja, han, överlever. han bara ruttna bort typ. Ja. Det, det, det är snyggt. Mm. Man förstår ju liksom hur frustrerande det är för honom att kunna att bevittna det här hemska liksom, och inte kunna röra mm. sig och göra någonting av. Mm. Så de dumpar honom där och sen så på något sätt så överlever han ändå. Ja. Och sen så det han uppfångas av ett annat eh utav ett tjejindianer om jag minns helt. Ja, han börjar ju bege sig sakta därifrån, verkligen sakta då. Han kryper ju mm. och återfår styrkan sakta men säkert och han läker rätt snabbt man får ju se mycket fina naturbilder när han liksom ska försöka överleva i naturen och sen, sen börjar ju indianerna komma i kapp och de jobbar ju honom också förstås då mm. så han ska försöka överleva dem förutom att överleva sina egna problem så precis mm. så det är det, det är en film om hur det var när man var liten, man var ute i skogen och lekte Precis, sen kom den här björnen och så blev man lämnad att dö liksom, ja. Ja, och sen skjuter man, skjuta, men det hände ju ingenting man fick lossas bara pju-pju, bara du är död, nej, jo du är död, pju-pju vi pju, träffar dig, så bara, ah, okej, okay. förlossas man dö. Det är ungefär The revenant fast med indianer också, och en björn. Mm. Och riktiga knivar och vapen och blod. Mm. Fan, vi blödde inte så mycket när vi var små. <laughs> nej, jag har samtidigt som så... spela tv-spel, så att jag det... mm. Jag vill väldigt tur det. Ja. Uh, ja men så filmen uh, Fortsätter Han tar sig tillbaka Och han ska ju självklart Hämnas uh, uh, Sin sån stöd då Som Tom Hardy mm. Har Gjort och grejer Och sen blir det Det tar att han kommer tillbaka Och grejer Sen också En annan stor uh, Fightings uh, se, Eller se, Fight Krigsscen mm. uh, På hästar Och jävlar vad Coolt det. Han var springer upp På sin häst Och bara springer upp På en äng Och kameran åker fram och tillbaka mellan dem, allting i en tagning och mm. han slår ner in några indianer, och de skjuter och så jag ser bara, fuck, det tog det slut så bara faller han i ett stort jävla stup mm. och hästen blir Big Mac på, mot en gran och han bara då tänkte jag ja, nu lär han fan inte överleva jag tänkte han kanske faller på trädet så och gör en, en rambo Precis. jag tror det är rambo 3, bara, tu -tu -tu -tu -tu -tu. så men eh, det fick man inte se han bara i backen tänkte jag, okej okay. mm. Ja, det, det, det är ju inte fallet som dödar dig. Det är det plötsliga stoppet. <laughs> Exakt. <laughs> det är det. Det är då det bli Men eh, han, på, han har säkert åkt på trädet Och, och grejer. Och, mm. och sen så gjorde de en fuling i filmen. De, de gjorde en eh, eh, Empire Strikes Back-klon. Precis, med hästen där. Ja, han kuttade kutt upp sin tonton där ja. och, och värmde sig. Jag skojar ju om det på Twitter. att eh, vad, Jag sa ju även det till Peter... Eh, som jag såg tillsammans med på mm. biun, att äh, ja han sover i en hestens. Ja. Och det var ju också rätt styttat det tog också en sån här lång scen om bara skär och så mm. från sin utsjutning så klänna sin akne hoppa in i hästen. och, och sen alltså, och sen så så så så så så så så så Inga så så så och så så så så så så så så så stod det så för att jag jag väntade inte kvar tills jag såg den texten men det det står alltid så i alla filmer. Ja. Ah, okay. det, det, det är bara att kolla på jag vet inte det Predator. Mm. Det är inför film Rovdjuret. När, när precis i början där, när de är i djungen och de hittar liken som är upphängda och det är en massa gamar där han bara går fram och bara sparkar gamar så hårt han kan. Bara, wah, wah. Och, <coughs> inga ljus skadas på under filmen Yeah right. sparker fanen något helvete ja, så, ja men ja. tillbaka till uh, Leo mm. uh, Leo han gör ju en, alltså hans presentation uh, han ska ha Oscar mm. inget snack om saken han gör det så bra han är jättebra uh, många saker som Tom Hardy borde ha Oscar som uh, bästa manliga bidrag men det där håller jag inte med mm. för uh, den som ska ha den rollen kommer i vår nästa film vi ska spoila Mm. känner du rekommendation relevant? Ja. Det Var, vi, vad jag, ni, vad, gör, jag, vad gör ni betyg förresten? Det kan vi väl prata av. Äh, betyg. vi kör ja. vi tar från vi tar upp till 10 för vi vet inte något Louis recenserar så rekommenderar du filmen. Ja. Jag, jag rekommenderar den starkt och den får väl en ja, en stark <skratt> sju kanske svag 8 mm. till och med. Ja, men stark 7 i alla fall. Ja, samma sak för mig Jag rekommenderar den också så. Och vi har ju fått ett mejl också Vad folk tycker om denna Vi har ju fått ett mejl från Järven Axel Järven mm. <laughs> Han skriver att Om The Revenant då Även om denna film har ett antal Brister i storyn Så är det övriga delarna Så håller det ett fantastiska fotot Och det otroliga prestationen upp filmen Kan tjata om hur Leo behöver få en Oscar. Men känns som att alla tjatar tillräckligt om det ändå. Kan inte heller eh, glömma det glorious eh, björnvåldtäkt. Overall så är filmen jävligt stabil. Och jag älskar delar av den starkt. Den, han, får, han ger den 8 av 10. Mm. Och jag håller med med han säger. Mm. Så det är väldigt fint foto. Eh, björnvåldtäkt, Leo och slakt och indianer. Och långa sinner Ja, ja men riktigt bra ja. Minnesvärd Oscars Ja, han måste få en Oscar Ja mm. Och sen har vi sett en annan film Ja, spoilervarning igen då Nu kommer det spoilers igen mm. Och detta är Creed Creed K-R-I-I-D som, mm. som du säger ja. Creed Som är i princip den Vad blir det? Femte, sjätte, sjunde -filmen. Oj då Fast jag säger fortfarande att det är en spin-off-film För huvudkaraktären är inte Rocky Det handlar om Apollo Creed's son uh, Ja, både jag inte... och nej För att uh, den, uh, ja Det är ju en fortsättning det är ju... Jo, det är ju en fortsättning Men det är inte, uh, Rocky slåss inte i filmen Han är inte huvudkaraktären det är, han, men, de så, men, men, men hur som helst mm. uh, den, den här filmen, när jag såg trailern När den kom, jag bara för jag var en som älskar alltså jag, jag älskar Rocky. Jag har växt upp med Rocky eh en av, alltså mina förebilder så eh, förutom Rocky 5 med en kass. Mm. Men sen när Rocky Balboa kom eh 2006 då det var då eh, Stallone typ på 50 och, eh, 60 år någonstans kommer då riktigt vad han är men då har han skrivit manuset, han eh, spelar huvudrollen och regisserar och han har tillbaka till, till sin karaktär efter så många år. Och gör filmen så jävla bra. Jag, jag, jag älskar Rocky Balboa. Jag tänkte, det, det var ett väldigt avslut. På den filmserien. Mm. Och det tyckte han också. Men sen så kommer äh, Ryan äh, Cogler då. Mm. Och skriver manuset till Creed som en fortsättning då. Och från början så ville Stallone inte vara med. För han sa att oh, det var så jobbigt att få ihop Rocky Balboa som en final. Men sen så läste han manuset att han fick tjata till att Stallone skulle med. Och... Det är bra för jävla vi, Alltså detta var Wow det Den bästa upplevelsen jag har haft på bio Ja oh, oh, jag vet du tyckte om den Riktigt riktigt mycket Ja jag, jag sa redan detta är Årets bästa film mm. alltså, Ingenting kommer slå det här Som jag vet Jag ju fram emot Batman vs Superman och, och Suicide Squad och grejer så Men även Star Wars Men de kommer inte att vara Det är så man ser fram emot Men det kommer inte att vara lika bra som det här Uh, filmen är jättebra, så fotot är hur snyggt som helst um, Karaktärerna är jättebra uh, Skrivna och skådespel ett shit Alltså det är hur bra som helst Att inte Michael B. Jordan som spelar uh, uh, Daniel då Får en Oscar-dommering också han tycker jag mm. För bästa manliga huvudroll Uh, nu har jag har lite om det här, <laughs> men vad va, va, <laughs> jag tycker det om Creed. Ja, men alltså vad kul för Michael Bejordan att uh, han är med även i bra filmer för han har ju varit med i uh, Fantastic Four till exempel som inte alls är bra. Nej. Men jag såg honom först i vad 1790 nu? Åh, oh, Chronicles. Precis, tack. Mm. Det tyckte jag. Ja, jag såg honom bra. jag såg också honom i Chronicles, det var där han fick sin första alltså genombrott mm. med, med när som gjorde Fantastic Four. Uh, och sen så började han jobba med Ryan Cogler I filmen The Fruit Station Som jag har sett mm. Och den, den har jag också, han skrivit. skrivit uh, Och spelat huvudroll alltså, Ryan Cogler har skrivit filmen och regisserat Och Michael B. Jordan spelar huvudrollen Och den är baserad på verkliga händelser Och det, det är en jättehemsk film Alltså hemska saker som händer i USA Men jävla vilken bra film Det är bra hemsk film så. Mm. Och uh, nu arbetar de två tillsammans igen Och jag Creed Och fan vad bra det. det måste komma en uppföljare va <laughs> det kommer säkert komma en till ja. eh, förmodligen lite man kan ju bygga på lite till och det, det som hände i filmen då det är att ingen vet vem Creed är så sådana ingen visar dem fanns och grejer han har ett, ett bra jobb han har slått han var liten då ju, ja han vet, han, vet han inte är. själv vem, han vet inte själv vem hans riktiga pappa var från början där Nej precis, han, han, han hamnar i ungdomsfängelse då för mm. han har bråkat och grejer och då kommer en kvinna han säger, jag kände din pappa han var, ja det är, jag var hans fru och grejer, men så tar hon hand om honom då och sen, detta var 1989 ja. eh, Apollo Creed var hans pappa alltså från gamla rockfirman Precis, han har varit otrogen med någon annan har fått ett barn, mm. så. Men, men i alla fall eh, han har ju fightat hela tiden och eh, just den den där Benny tid han har ett jättebra jobb han har har fått en en promotion vad heter det på svenska eh, inte förökning det är någonting annat eh Ja precis för att komma och stiga upp i sitt arbete mm. med lön och grejer men han säger upp sig för att han vill han vill fightas på helt i dag hans mamma eller borgmamma och säger nej jag bara upp din far här för några trapporna han kunde knappt gå grejer och folk som bokstavligen dör din mm. pappa dog i ringen. Alltså jag, jag hörde men... med henne där, liksom jag kände också lite att eh, han har allt så här jättebra och liksom så här, mm. va, varför ska han liksom eh, utsätta sig för det här eh, Du det det. Det, det det är ju i hans blod eh, också. Eh, han vet att han faktiskt men han visste inte varför så heller. Men eh, jag förstår mamma också hon har hon ju sin man mm. på det i ringen. Hon bar honom, alltså hon var ju hans stöd När han är i ringen, då har man allt stöd Men när man är hemma, då är det hon som var hans stöd Och grejer. Och han dog, så jag förstår Men han vill ju ändå fightas Och, och det är ingen som vill träna honom eh, så. Han sticker från, eh. vad är det, typ från New York Till eh, eh, Los Philadelphia eller? Los han, han drar från Los Angeles till, Los Angeles, till Philadelphia, till Philadelphia. Mm. Precis, ja, det där är ju Stallone bor Så han söker upp Stallone På hans restaurang och börjar prata Och grejer, jag hörde det det var en annan fighter och det, det var till, i den här ronden han jag varit allt det här. Ja, eh, Apollo det var min, min pappa mm. Och han ville inte ha någonting med honom att göra. Han, han bryr sig inte om honom. Han fanfallt ju där. Eh, han hette inte ens Apollo eh, eh, namnet och Creed menar jag. Nej. För han ville skapa sitt eget namn. Och han vill ju fightas och han vill att Stallone ska eller Rocky då, ska träna honom. För han söker efter en faderfigur som jag sa i min recension mm. och, och Rocky han har förlorat sin fru Sina vänner han, han, han är gammal Han har typ inga kvar Nej, Hans son han bor, någon... bor någonstans långt borta Han och... så flyttat till Quebec för han klarar inte av pressen Och lever under sin pappas skugga nu efter Rocky Balbo Han blir så stor mm. Alltså han... vi får ju se en bild på hans son Från en av de första filmerna där När han är ja, liten Men ja. jag får med... har, har, du sett He Rockies. har du sett Heroes? Den tv-serien ja. Spelar inte En grabb därifrån, hans son i någon Rocky-film? Jo, han spelar sonen i Rocky Balboa. Ja. Men i det, i det foto som du ser här det är Rockys, det är Stallons riktiga son. Ah, okej. Okay. Mm, Sen man var med i filmen på riktigt, har jag för mig. Uh, men han, han spelar i Heroes Milo Ventry med Liga, eller vad han heter. Ja, precis. Han, har flytt, han har flyttat till Quebec och uh, träffas, de hör av sig då då. Mm. Så Rocky är ensam. Och så kommer uh, Donny då och söker upp Stallon och de De, ja, de känner att de har någonting gemensamt som eh, hans pappa var hans bästa kompis och hans son och de tycker de bo är för dem tillsammans. Och båda letar efter någonting som eh, hål och fylla igen. så han har ingen faderfigur och han saknar någon i sitt liv. Så båda två blir, eh, blir team. Mm. Och tränar och tränar och grejer och så. Och sen, sen ja, börjar de fighta och grejer. Och det, det är en jättebra film. Alltså, jag, jag, när jag kollade på första... Ja, den första fighten kommer, den första professionella mm. Efter att han har tränat Alltså jag jag, jag, jag jag var själv på bil Jag skulle fan kunna stå där och runka För jag var så jävla exalterad. <laughs> det det var... var så jävla mäktigt ja, Och en enda tagning eller vad var det? Allting i en enda tagning ja. för att han är i omklädningsrummet Han går ut där och kör två ronder tills det blir knockout mm. Och jag läste att eh, Allting, det, det, det, är, det är inget trickfilmat Det är gjort i en enda tagning mm. Allt det där men de, de gjorde elva försök, liksom försök att spela in den scenen och de klarade av det för tretton eller elva försök. Och så men de fick till det. Det såg så han går in där utan sårde ögon och någonting, Sen så går han upp med branslor och sedan får han ett, ett kutt i ögat och grejer så berinner blod och så. Hur fan gör de allting? igen ja, så det? Är... All, är det alltså, så... Okay, jag, jag kan förstå att du känner så, men för mig så den enda fighten som jag tyckte var något att ha egentligen, det är den sista fighten i filmen. Det tyckte jag. Ja. Då börjar vi snacka liksom. Jo, självklart. Det, det är också det jag gillar med, med Rocky Balboa. När han går upp på Fighters, äh, alltså fighten mm. då är det gjort som, en, som det skulle vara på, på tv på riktigt. En riktig gala med explosioner. Mm. De, det är ju riktigt folk och det. Det var det som jag tyckte om. De filmade de tre första ronderna som på riktig rond. Mm. Äh, men det jag gillar med just den här äh, scenen här, att de kör allting i en enda tagning. Och jag, jag satt och bara, okej okay, nu, nu, nu kommer de klippa, nu ska de säga någonting. Men nej, de, de fortsätter. Bara, shit, de fortsätter. Och det var så grymt. Mm. Alltså den första, Så. jag måste säga det innan jag säger vad jag tycker om den här filmen, att den första rockefilmen är ju riktigt, riktigt bra. Den tycker jag fortfarande är den bästa rockefilmen. Ja, den är jättebra. Mm. Den fick ju en Oscar-nomering för, Oscar för bästa film, inte ens den, den vann för bästa filmen. Mm. Men ska ni se Creed? Alltså, jag rekommenderar absolut se, gå se Creed. Men se nu, nu kommer tufft tufft tåget. Det är ju klassiskt tuff, tuff. att säga. <laughs> ja, Just det, vi pratade häromdagen Du bara att ta tåget till Linköping Jag bara, nu har jag för fan inget tog i Linköping Så kom jag på, just ja, var det, varje avsnitt Nu kommer tuff, tuff ja. Ja, så ni har tåg. Alltså, eh, Sylvester så... Stallone, tycker jag är den stora behållningen i den här filmen Ja, oh, han är så grym ja, Alltså jag kände att okej, okay, nu är det liksom en riktig film Nu när han är med För att eh, Jag är ledsen men jag, jag är inte så intresserad av den här typen av filmer Och jag tyckte inte Creed eh, Höll riktigt Den gjorde inte mm. så mycket för mig faktiskt Nej, jag förstår vad du menar. Ja, nej men jag, ty jag tyckte det var en bra film och så, men jag tyckte till exempel det här ja, kärlekshistoria, Jag tyckte det var lite tråkigt. Jag tyckte det var alltså kanske lite onödigt till och med. Jag vet inte. Ja, jag håller med. Det, det tycker jag var, det, var, det var lite påtvingat men det är självklart att de ska ha liksom love interest i filmen så. Men det, det, är ju, det är ju relationen mellan Rocky och Donny ja. som är den stora fokusdelen i filmen. Och det tycker jag de gör jättebra så det det är jättebra skådespeleri. Och Stallone, fy fan han spelar ja, bra, han är jättebra. en gammal rockie, han, han blir sjuk också, mm. han får ju cancer och grejer och, och han, han vill ju upp. Alltså han vill inte kämpa det eller läka, söka botmedel, mm. behandling är det efter. Mm. Han bara, min, min, min fru testade det. Och han säger till, till läkaren, han, han, ögonen bara fylls med tårar, bara, min, min, min fru gjorde det, det gick inte så bra, jag, jag vill inte göra det, jag, jag, jag accepterar det, jag, det är okej. Okay. Och Oldonis säger bara du ska när jag har tubbe bara nej du ska ska jag fightas, ska jag kämpa så ska du kämpa så mm. kämpar de bara två det, oh, det är så jävla bra. Alltså jag tyckte nästan det också kändes lite påtvingat Med att han skulle bli ja svårt sjuk eller så det, det kändes mer som att de de hittar på det bara för att ha en ursäkt att nästa film kanske uppföljande då, att då har vi skippat mm. Rocky helt och hållet att då har han liksom, ja han har dött eller mm. kanske börjar med en begravning i nästa film eller ja. något sånt där det, det ja, är en för att få bort Rocky så att Creed kan stå på egna ben liksom ja kanske också men det är också en bra eh, vad heter det för Rocky Barboa avslutar ju, Stallone var klar med sin karaktär mm. det är ju hans älskling alltså, så. men sen så fortsätter det och det är klart vad, alltså, vi har ju följt Rocky från första filmen framåt där det är en karaktär som vi har följt alltså över 20 år mm. och nu är han jättegammal 20, ju otroligt alltså folk blir äldre, 20 eller så 30 år den mer Ja men precis jättelänge sen mm. men folk blir gamla folk alltså cancer det är jättevanligt hans fru fick cancer de andra han dog många dör och visst det är inte så konstigt att han kanske drabbas ut av cancer det känns mer alltså det är som en naturlig det är tyvärr fel att säga att det är naturligt i livet men alltså cancer är väldigt vanligt och nu drabbas han av cancer. Men man får se den här karakteren som karaktären som, man, som har likat på topp, ligger ner så är vi botten nu och grejer och sagt och försöker hålla sig kvar. Äh, 40 år. Den är från 76 och ja. 40 år, ja. 40 ja, år. Vi har följt den här karaktären i 40 år mm. alltså, man känner ju rocka ut och in så och, och ser se honom så här gammal och, och sårbar alltså på väg att dö. Man, man verkligen känna det bara shit nej alltså, man verkligen led med honom. Specialt när han berättade om sin fru för han, och även om hans fru har gått bort. Han har inte skaffat någon annan. Mm. är hans fru som gäller. Adrian! Ja, precis. Och, men sen så kämpar han och, och Danny och grejer. Det känns stor fight då Och, och Alltså det var, när, det var nästan så när jag äh, vann turneringen nu i Marikort 8. Mm. Det var liksom som att jag, jag var helt blodig efteråt och liksom bara Erik! Jag bara pling! I did it! Ja! Ja, så coolt. De vill klippa, ja. ut, klippa upp ögat på mig. så Ja, precis. Alltså när de kör sista fighten där alltså den stora stora stora fighten. Ja, riktigt grym var den. Det, det, är, så, det är så jävla bra. Då, då har ju han tagit på sig han har fått en special eh, judaskort. shorts mm. står eh, hans namn Johnson och så här bakstår Creed mm. då för att han de tycker att han ska använda namnet för alla rätt honom. så han vill skapa sitt eget namn han vill inte vara det, som man säger baby Creed är false Creed de tror bara att han har namnet för bara för sin pappa kan han boxas? kan den här killen boxas? kan han leva upp till sin pappa så men mm. det är det ja det kan han ju. för Creed var ju den bästa av alla. Mm. Eh, men det, det är så jävla bra fight så Det är så snyggt Men slutar inte den på samma sätt som i första rockerfilmen Att han förlorar ju faktiskt den mm. tiden Ja, och samma sak med Rocky Balboa ja. Men det är det, som de säger Den andra snubben wins the fight Danny wins the night mm. Det var samma sak med mig i Glädjatorerna Den andra killen, han vann The fight, jag won the night Det var så ja. Jag gick därifrån som vinnare också Så jag vet vad de menar Men det, det är så hela bra så när de slåss och grejer och det, det är så åh, mm. det är går bara att mata på. Och det var en scen där så jag, jag började börjar fan lipa <laughs> det, är en, det är spoilers för när, när, när han blir ja. och på golvet. Och sen var han har lite flashbacks och grejer bara uff, Jo men det blir känslosamt det blir det faktiskt. Vaknar han till liv och så spelar de alltså eh, med Lord in från Rocky. Ja. För denna film, är alltså eh, musiken fan vad jag Tycker om musiken. Det är de använder inte musiken från rockfilmerna. Mm. Den de vill stå som sin egen. Och jävla vilken musik musiken är så pampig så jävla bra. Men sen när de kör original där när han reser upp i jag, oh, jag fick gå så jag jag bara fan lika järven likadant där. Mm. Eh, jo, jag kan säga vad han tycker om om uh, Creed eh, om kan cre vi ta det efter Vi jag jag pratar färdig själva om det. Ja, absolut. Ja. Eh, jag, jag eh. kände det liksom eh, Att i, i filmen så är det mycket så att han pratar eh, Adonis eh, Johnson eller Creed om att eh, han mm. vill liksom stå på egna ben och skapa sin mm. egen historia utan att eh, det ska liksom handla om hans pappa och hans arv hela tiden. Men jag mm. känner bara att eh, själva filmen i sig... Eh, den har ju typ samma grej att den, den står ju inte på egna ben utan den förlitar ju sig hela tiden på gamla rockefilmer och det arbetet och det kom, kommer saker hela tiden från de gamla filmerna vi liksom påminns om och så att jag, jag funderar på hur bra skulle den här filmen stå sig om vi, om, vi, om vi tar bort allting som har med gamla rockergrejer att göra och Men grejen är, det är en fortsatt rockhistoria Det är klart att jag har kopplingar till första filmen ja, för Jag sa till alla, kolla på första filmen ja. för när han, jagar höns, när han när han tränar När han ska jaga hönsen Det var exakt det Rocky fick jo, göra Jo men första är det jag filmen. menar att det, det, så, så, det som men, jag tyckte det, var bäst med filmen Det var ju alla de här glimtarna Och det var liksom Åh, mm. eh, oh, nu blir jag glad för nu kommer Rocky in i bilden mm. och, och nu var det liksom någonting som hade med de gamla filmerna Det var ju det som jag tyckte var bäst Jag tyckte allting, alltså jag tyckte om de grejerna som man för de gamla Jag tyckte det var en sån fin grej För du så rockig, du tränar och du så handlar vidare För att de ser bra Men jag tyckte det var en fin, de behandlar de grejer med, med respekt Alltså de kunde visa på riktiga flashbacks Men nej de kör små saker Men jag tycker ändå att in, äh, står helt bra på egna ben Uh, sen att han använde namnet Creed det var ju för att hon ville det han tyckte också det. Han använde, alltså och så hedrar han pappa med de där eh, amerikanska korten du vet, blåa och röda mm. eller vita. För hans pappa hade såna han hade när han dog det var det. Så mm. det och det var också för att hedra sin sin pappa då. Så jag tycker det funkar. Ja. Uh, sen var det ett ögonblick som jag tyckte var vad heter det på svenska cringe burphy. Alltså när det är riktigt så skämskuddigt och går fram nästan. Det var, det var liksom när han springer där på gatan Senare i filmen mm. Och så kommer det här, typ motorcykelgänget Där liksom åker omkring honom typ... Och så spelas musiken Jag bara, nej vad skämmigt det här känns Nej jag är du seriös, jag jag är seriös. Fan, Det var ju det bästa Det var jätteskämigt, det... det var så fånigt Nej, det är ju det som var bra i filmen det, det, är det, för det, är, det är ju själva staden Rocky handlar också om Philadelphia Om staden är skitiga, grå ja. Själva staden är ju som en egen karaktär Precis som musiken och han blev Men det är ju på gatorna, det är där han gör sin träning. Och de som följer med, det är de som, som de vet vem Rocky är, de vet vem Apollo var och mm. grejer. Och eh, de vet att han är arvet, alltså hans son. Så de, de är ju fans, de pushar ju honom alltså, och följer med. För att när man springer själv, visst är det är en sak, men när man springer med folk som cyklar och grejer och jagar, mm. då bara uh, matar man på ännu mer. Han, nej jag, jag gillade det där När de åker i en ring kring honom liksom. Jag kände ja. bara att det är The ring jo. of, jag vet inte, the cringe Nej men det var ju där De, de sprang, han sprang dit bort Och de körde runt där Och så ställde de sig utanför Rocky Och kom igen jag kämpar du ska kämpa också Rocky för då vet, de de att han och cancer mm. och det är därför de samlade ihop hela gänget där så mm. för att visa nu är, nu kör vi nu är vi redo, nu ger vi inte upp vi kör på och kämpar och kämpar oavsett vad som står i vägen för oss. Det är så jag ser det. <laughs> <laughs> det är kul att vi ser saker lite olika. Ja. Uh, jag men jag tyckte om när han stora i Och Rocky var oh, så bra. Uh, ja men jag kan väl ge film ja men om vi ska ge betyg då. Ja. Uh, ja, kan vi ge den en stark Femma Kanske Motherfucker <laughs> <laughs> jag, jag ger den 10 10 Om vi ska sätta upp till 10 uh, Utan tvekan jag uh, uh, Som jag sa jag, jag har aldrig haft en bättre upplevelse på bio än det här Och uh, jag älskar rockfilmen Detta är en väldigt bra film Alla spelar väldigt bra Och Stallone som sagt, han har fått Oscar-nominering För bästa manliga B-roll Han vann en golden globe för just den här äh, insatsen som Rocky äh, och äh, han ska vinna Oscar mm. han ska ha den i så fall kan Oscarsgalan skala fuck off som jag alltid <laughs> säger igen äh, det, det är en jättebra film äh, och jag jag kan fan nästan donera bort min vänstra statistikel på att den här filmen kommer bli årets bästa film redan nu Jag klarar mig på en, tror jag. Ja. Vad tycker din tjej om där? Mm. Hon lyssnar på det här, Så Jag säger... Klarar du dig på en? <laughs> <laughs> Men det, det, är ingen, det är ingen risk. För den här kommer bli ordets bästa film. Mm. Så jag vet ingenting som, sagt, som är i produktion som kommer i år. Som... Nej, jag ser inte att någonting slår detta. Jag faller I alla fall i mina ögon i alla fall. Varför ska vi alltid komma in på sån där snusk och... Ja, det är för, för att det hör till Nu har vi ingen Peter här som säger Du får inte prata om mm. det Nej, men det, det blir så ibland ja. uh, Vad skulle du säga? Järven K Just det, Järven, Järven, ja Järven. Axel, för jag sa till honom Gå se den här filmen För när jag kom från bilen sa Detta är årets specifikt Han bara, ah, visst redan nu jag bara, Ja, han bara, yeah, right Jag sa, den är bra, gå och se filmen Gå se den Han bara, ja, jag ska, jag ska. Och sen, eh, han var på bio och sen så skrev jag skrev ja, vad tyckte du? Han bara, ja, jävla bra. Fan, jag grät. Jag bara, ja, jag, jag, jag sa, för fan det är. du ska. Du låter, han grät också så. Eh, det här skrev han om Creed. Mm. Detta är så jävla bra film. Jag skulle säga att det är den bästa sportfilmen sedan Warrior. Som är en av mina favoriter någonsin. Michael B. Jordan och Stallone är båda fantastiska. Stallone förtjänar den Oscar han har blivit nominerad till. Hans äh, portrayal av Rocky Balboa som gammal är bland det mest överraskande bra jag någonsin sett. Scenen vid graven var rörande och gullig på något sätt. Kan säga, att, äh, kan säga det jag sagt tidigare. När Rocky-låten Gonna Fly Now och äh, äh, ja, Donnie Creed ställde sig upp. och föll, Då föll han en tår eller två. Så Creed är det bästa... Är det Creed bästa någonsin? Nej. Är detta en uppfördare som kan skälla story ändå hyllare tillräckligt mycket? Ja. En stark 9 och 10. Och han vill tillägga att vi får gärna diskutera Larson 3s Antichrist om ni vill. Smile, och jag pekar, jag vevar sakta upp mitt långfinger men vev här bredvid min hand och säger nej tack Järven. Och det var den diskussionen. Precis uh, Ingen Antichrist Men uh, jag håller med det han säger mm. om Creed. Tack för att du det... skriver till oss Ja Tack så mycket mm. för att du skickar mail till oss Och lyssnar på oss uh, uh, Han ger en stark 9-10 i, I mina ögon är det en 10 Det är full poäng det är, en, det, är en, det, är en, det är en jättebra film Jag rekommenderar absolut att ni går och ser den här filmen uh, det, det, Även om ni inte gillar sport Det är ändå en bra film uh, och Man behöver inte ha sett de gamla rockfilmerna Som men uh, Men eh, ja, gärna. Mm. Se ettan i så fall. Ja, jag blev lite sugen på Zion faktiskt det var tocks. Ja, jag köpte faktiskt Rocky 1 nu på Blue ljus här. Mm. Jag såg den för 30 kronor jag bara, jag måste ha den. Jag ville köpa hela boxen men jag tänkte, jag för 30 spänn fan, kom mm. I must break ja. you. Ja. så jag har första Rocky filmen här. Vilken är det? Blue Blue är det tre eller fyran som Dolflundgren har med? Jag tror break. det är fyran tror jag ja. För ettan nu har jag slått mot Apollo Tvåan är väl när han äh, Vinner över Apollo Trean är när han möter Mr. T Ja trean är Eye of the Tiger va? Ja ah, tror det mm. ja, Det var länge som så nu men. Det är den besta så här, Och sen fyran möter han äh, äh, Möter han Dolph Lundgren då ju mm. Och sen femman är han med Tommy Gunn Han har sin han killar upp. den är bara skräp. Till och med Rocky Sakala den är skräp. Är det den där som heter Jedras Svinen och Tommy Gunn eller något? Ja men precis. Ja, oh. oh, den är skitdålig. Och oh, han han bara nej, först om man ska att han kunde få bort en film så är det den. Och sen så kom Rocky Balboa som är en av mina favoritfilmer så. Mm. Och så nu Creed. Och så är det finns som Järven Warrior. Har ni inte ni sett den? Så absolut se Warrior, det är en film med Tom Hardy. Och vad heter han, killen Nigel Knight Han som spelar Uncle Owen I, i episoden 3 En ung Uncle Owen mm. <laughs> Från Star Wars eh, Det är en film om MMA Men fan vilken bra film mm. eh, När jag såg det första gången Jag sa Nick, Nick Nolte Som vi, såhär, just då höll på Fyller cells, alkis och grejer är med. Jag såg, han, kommer, han kommer fan få en oscar nominering För bästa manliga biroll Han kommer vinna en Oscar Och jag för att han gjorde det också Han blev nommerad i alla fall och det, det, det är en jättebra film. Så absolut, se Warrior, se Creed, se Rocky och bara av bra filmer. Yes. Och så, mm. ja, vi vill ju förstås tacka Folkets hus i Lidköping och Bio Biokapital i Varberg för att ge oss den här möjligheten att gå på film och, ja, driva på den och framåt så att säga. Ja, precis. Jag pratar om det och jag recensioner och grejer och jag tycker det ser coolt att er nu bira borta att ni ni har ju två stycken mm. en stora och den Ja, lilla. fast det är samma som driver båda. Det är samma som yeah. driver ja Men att ni får ha sådana här event som tävlingar som du hade där och marockort och grejer och Ja, det är, det är de jättekul. I, ja, det de gjorde här i Varberg nu de visar ju en livekonsert med med Keany West. Mm. Jag okej. Okay. Det vill man ju se på. Alltså det finns förstås men det var så här en livekonsert från New York han skulle släppa sin nya platta och göra live över hela världen och då sände Biokapital den live alltså mm. live streamade den. Men Kanye han kan vara en gayfish mm. för sig själv. Jag tycker inte om honom. Jag tror de man sände det här i stan också. Ja, och så bland så visste de opera och sånt i Varberg så men det, jag har inte riktigt tittat på. Ja, det är, är samma den. sak här opera också. Mm. Så det ja nej, men det, det var väl det. Jo. Eh, Lite kontaktuppgifter ja, ja. Eh, vi kan ta vår mail som är nu pratar vi och vår hemsida www.nupratarvifilm.blogspot.se yes. och på alla sociala medier nu pratar vi film överallt ja. så att jag ändrar det på senaste recensionen mm. det fullt Nej. innan skrev innan skrev alla våra ställen bara, så hittar vi hittar där, så hittar vi det så hittar vi det så det bara nej nu är det pratar, nu pratar vi film överallt precis det är bara sök så det, det har har gjort där sök och så... ni ska finna ja mm. gå och se Deadpool gå och se Creed mm. och gå och se uh, Leo blir våldtagen av en björn precis. the bear fucker <laughs> lol ja, ja precis Så ja det var det ja. Tack för att ni har lyssnat ja. Så, och, Tack och hej Jippie